Останній був п'яний до іпостасі мертвяка. Ще на станції автовізії з пані Зіною занесли його в автобус і вклали на сидіння. «Візі, куди приїдете?» «Аби ти мені обов'язково зателефонував і повідомив, як він, – наказувала на прощання Зіна. А я тут буду проповідувати його вчення». І зберу громаду адептів інії світла і скажеш йому, коли прийде до тями, що моє кохання до нього не першої, а тієї другої категорії за його класифікацією. Воно з часом стане тверде, як алмаз, і світле, як серпневий день. Скажу, пані Зіно, а де чому день серпневий, а не скажімо, травневий? Бо у травні ми розлучаємося, а у серпні знову зустрінемось. Коли вони переїжджали міст через Дністер, Назарій прокинувся, відкрив очі і сказав «Кохання – дар Божий, зневажати його є великим гріхом». І знову заснув. Народократичне демовладдя Президент України Ярослав Стеценко сидів у своєму київському кабінеті на вулиці Банковій і тяжку думу думав. Державну думу. Він теребив китечку вишиванки, вишитої патріотками із Союзу Українок, червоними і чорними нитками, і міркував собі, чи не зняти цю національну в вкупі з важким бостоновим чиновинського крою піджак двоборти, а штани з манжетами, костюмом. І вбравшись у модний блейзер з мішковини та чорні джинси, гайнути інкогніто, звичайно, в нічний клуб «Торба», де можна хоч на якийсь час забути про все це. Про те, що ситуація в державі з кожним днем все гірша і гірша, опозиція вимагає демократичних виборів на багатопартійній основі, курс гривні по відношенню до цього американського павука долара впав на піввідсотка. На нових українських територіях, колишній «Юг Росії», раз по раз спалахують горільчані та мовні бунти. А тут ще Далекосхідна Республіка проситься під український протекторат. Та це ж війна з Китаєм. Але найбільше голова болить за лад і спокій в Україні. Часи змінились. І вже не вчиниш так, як у 1972 році, коли ти, молодий генерал корпусу військ спеціального призначення, розігнав цю галасливу і непрацездатну Верховну Раду, заарештував радника України Горобця Воробйова, який підступно закрався на посаду президента України, і експериментові з демократією та багатопартійністю було покладено край. Достат. Побавились після смерти Великого Степана Бандери у плюралізм і годі. Тоді всі розгубились у 1968 році, коли помер президент України і вождь ОУН Степан Бандера. Це так сталося несподівано. А тут ще у Європі щинилась так звана молодіжна революція. Тоді ліва інтелігенція та лідери нацменшин і спокусили Україну на багатопартійність та демократію. Сумно згадувати те чотириріччя, але й весело В Верховній Раді зібрались різної масти партійки В основному лівої орієнтації Але позаяк ніяк не могли поділити між собою владу Ба навіть курс для держави визначити То й тяжко лаялись між собою Не минало тижня, аби під скляним куполом Верховної Ради України не бились навкулачки соціал-демократи з народними демократами, або просто соціалісти з соціалістичними прогресистами. Міністри мінялись, як онучі в добрі часи. За чотири роки змінилось шість урядів, а за долар на чорному ринку давали тисячу гривень. Та що там говорити, коли сам президент... Лівий демократ Пилип Горобець Вороб'єв рідко коли був тверезим, а розмовляв якимось кримським суржиком. Збройні сили України не могли на це дивитись, і 19 серпня 1972 року він, генерал Стеценко, з когортою однодумців розігнали той цирк під куполом і заарештували Горобця, який через тиждень помер у в'язниці від цирозу печінки. А за місяць на всенародних справді народных выборах большинство абсолютно